Вислухавши мене, усміхнувся щиро і приязно. Такий молодий. Із Західної України. Ще під Польщею зараз. З Луцька. І погляд його засяяв. Із вашим містом, іначе, зв'язане моє життя з 1914 року. Я воював у тих краях, як солдат Австрогольської імперії, якраз під Луцьком, трапив у полон. Далі участь у громадянській війні, словом, гартував там і волю, і переконання. Ради нагоді привітати те славне містечко. Він поцікавився, які зміни відбулися за останні роки, спитав про моїх батьків. Я розповідав йому про все, схвильований його увагою і таким збігом обставин, але час сквапив. Ми мусили прощатися. — Можливо, ще побачимось, — сказав Лукач наостанку. «Побалакати про ваше рідне місто? Я йому завдячую новим своїм народженням». Уже через кілька місяців генерал Лукач загинув. Ми довідалися, що звати його мати Залка, що він був угорським письменником і революціонером. Я вирішив, що колись неодмінно прочитаю його твори, якщо залишуся живий. Я вже нашукав смерті». Перестав про це думати. Перестав почуватись і померлим. Чи зовсім? Так і перестав. Він зробив це. Ніхто б не міг, крім нього. Але він зробив це, і я прокинувся. Пако сказав тоді. Якщо ти загинеш, я теж, пам'ятай. Я того вечора прокинувся. Зараз боляче. Шкода його і боляче. «Дослі шкода, коли він довідається, що і я загинув. Після втрати Марії Терези матері, після смерті батька, нема і Мегеліто. Нікого, лише я. Якби його побачили рідні на мить, хоча б на мить, та й сказати, ти мусиш жити. Ми вмерли, щоб хтось жив. Зараз хтось – це він. Він повинен жити». Продовжуючи нас. Тоді в окопах я думав, що нам кінець. Проти кінноти ми ще не вміли воювати. Мароканці, мов скажені, вони воюють за гроші, Вбивають за гроші. Наймені вбивці. Оголені шаблі, коні мчать на окопи. Ми їх стримали другою ціною, Бо самі втратили страх і обережність В рукопаш проти орди. Знімали, сікли, Іншими шаблями. Поліщук збив маруканця З револьверами в обох руках Скочив на коня. Він гарцював на ошаніливому коні. В окопі я, Пако, Великий і Висоцький. Кіннота пролітає над нашими головами, Стріляємо усі боки. Мчать назад над окопом. Нас багнета, Розпорюю коневі живіт, Кров піт. І раптом страшний крик. «Андрес!» Я озернувся. Замить було пізно. Над моєю головою зависла шабля мароканця, покопід став під удар гвинтівку, як міст. Я встиг побачити тільки його очі. Очі наповнені людським страхом і болем, смертельним переляком, Страхом втратити життя. Ні, щось дорожче за життя. Далі не пам'ятаю. Бо великий вистрелив мароканцею в обличчя. Той звалився на нас, але шабля ковзнула по стволу гвинтівки, зачепивши руку пако і моє обличчя. Атаку нарешті відбили. І ми утрьох потрапили до госпіталю. Спечно. Як спечно. Хочеться пити. Краплинки зі склепіння печери спливають надто поволі, підставив ще одну гільзу. Вип'ю і десь, але через годину вона наповниться за годину. Що таке зараз година? Бачу усіх, хто упав під кручу. Де Юрко, Де інші хлопці? Кому вдалося вціліти? Кому пощастило відійти? Хтось мусив відійти, прорватися. Таке трапляється на частру. Копашна січа в траншеях. Перший раз з мароканцями, а зараз друге. Але ми відкинули їх. І хоч на лівому фланзі нас лишилося тільки шестеро, що ж з іншими? Що буде далі? Яке блакитне небо, ні хмаринки, жовто-бура скеля, Розпечене каміння залите кров'ю, Ледь-ледь жовтіє на сонці моріжок, Чому я ще живу? Чому досі не збожеволів От самоти від страху, Що у будь-яку мить сюди Посунуть знову і знову повинен буду Злитися із кулеметом? Я сам, ми з ним, Одне тіло, я і кулемет. Може тому, що пам'ятаю, як Падав високий, незграбний марон, підбивши танк? Може тому, що Марія Тереза вже ніколи не скаже, море Міо не буде...